Benvidas, benvidos a este terceiro programa de Cómaros Verdes O mellor programa que hai no mundo inteiro ou polo menos na contorna de Melide Digo isto porque o alumnado ainda non empezou a facer os seus propios programas A ver se espabilamos Porque despois seguro que este non a ser o mellor Seguro que ha de haber moitos, eh, moito mellores En cal a caso, bons días, Rachel Bós días a todos Gonzalo Filloi Hola Ema de Taboada Hola, bons días E aquí o micro tamén, hola, Yaliñares que algo así especial que comentar, queredes dar algo de leria antes de comezar ou vimos ao chollo Vamos ao choio, veña. Si? ¿Sí? Sí. Correcto. A nos nos gusta falar. Pois pues veña, comezamos. como digo Tristan, vou entrenar como digo Tristan, bar como digo Tristán como Diego Tristán como digo Tristan, como digo Tristan. un puto crack como digo Tristan, me lle dan gran como digo Todo estar no top ten, pero mola me vaciar botellas de champán, digo Tristan. Ben, eh, pois empezamos ca a sección máis chachi, que a miña Entón esta semana, comeza... esta semana que comezamos hoxe, ben, menos cargada de actividades Se comparamos coa anterior, que xa non daba máis de si sí, Pero iso non quere dicir que sexa menos interesantes Como xa sabedes, o sábado foi o Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero E polo tanto, hoxe lunes 27, durante o recreo, dedicaremos uns minutos á lectura do manifesto Ademais, como observaredes, hoxe moitas persoas vimos vestidas de negro para manifestar o noso rexeitamento á violencia machista. 25 de novembro Día Internacional da Eliminación de Violencia contra as Mulleres Nos decimos non Xa está ben No, ese medio lidera rejeitamos a violencia contra as mulleres en calquera das súas formas. E durante o resto da semana traballaráse na bibliocontextos de Fillas de Cassandra e tamén se fará o visionado do vídeo realizado polo alumnado de segundo de bacharelato durante Algúnha hora de clase que estará colgado na páxina web do proxecto Convidamos vos a que participedes nestes actos e actividades antes de Por outra banda, hoxe tamén é o ultimísimo día Para que entreguedes as listaxes dos grupos que creastes para o campeonato de Brilé Así que se non o ofixastes, apurade Imagino que todo mundo lería as normas que hai que respetar E non haberá que lamentar cousine Un campeonato celebrarase o martes, o mércores e o xoves. E creo que podemos adiantar que o equipo de profes vai chegar a final, é eh? con moitas posibilidades ata gañar o campeonato. Que se non gañamos, xa sabedes que eh, É porque vos deixamos a vós é para que non choredes. Por suposto, además é que temos eh, a unha curnicova no equipo que a redir. Exactamente. É e o mellor. É buenísima. Eh? mellor alquilamos Algún que teña aí un pouco de forza para que nos axude tamén. Así que estádes entrenando xa para Non me vai falta. Danboa ti no. Dan bo, xa non de... to... <risa> Como? Todos os días da miña vida. Temos <risa> un blandange unha humilde. <risa> Viva o tiolaya como te vivas. Eu antifixe en 30 sentadillas e 20 flexións. Hoje nada, nada. Profundas, as sentadillas, o <risa> Profundas, estaba casi Com, casi tuarque. Con claro. peso. <risa> que practicamos o, o xoves pasado o tábata no recreo, recordades? Aí sí. Como ase por hoje mesmo. Exactamente. Logo outro instante. Bueno, este todo o que teño que contarvos eh, En canto ás actividades Pero que ora temos a nosa invitada De todas as semanas Pero que hoxe vai fazer un pouco de autopublicidade O fagolleu Para que non se poña vermella. Temos aquí a nosa queridísima Fé Núñez Que hoxe nos vai dedicar Un poeminha eh, Do seu libro eh, En sístole Además creo que é un poema mmm, Que dá para reflexionar Verdad Fé? Si, sí, a ver, vamos ala, vale Invítame un poema que hoxe hai barra libre na meniña dos meus ollos. alí onde o iris vai mudando do canela máis intenso ao mirabel tornasolado solado, garda a musa ronseis de palabras. Sabes que carrexo naipoderme, olas de lira en sede e podo beber amorro morro. Poume en verso, anda, leme peliqueira, soletréame en canto de rá. Repara ben na puntuación hai parénteses que poden entalarte, sintagmas en cursiva que levan tombado un furacán. Tróbame aquí, a sombra do pradairo, aquí, ata que a tarde rebente en Sámara e nos veño rouquén a ingua, e xa non nos quede sol. Que maravilla, eh? Ademais non leo a palabras. dedicatoria do Bravo, poema Bravo, Non leo o encabezamento do... Queremos o encabezamento, Cé Por favor, é que senón non está completo Claro Mentre tanto, ver, podemos ir anunciando sí, cousas Claro, vou recordarvos que eh, Fe presenta o seu libro En sístole, o 29 de novembro A 730 en Melide, no centro sociocultural Mingos de Pita Así que estados todos convidados e convidadas Este mércoles, ali estaremos Bueno, pois pues aí vai a adicatoria A adicatoria é para José José, para José, limía o soñador de moradas Invítame a un poema De Celia Parra Que ben? Que sorte ten José Que me den unha os que era a mellor historia Traio penas e glorias Resacas e días de euforia Ahora me odias Porque eu son tan Santiago e tan noia tan real e un tanta paranoia Eu coa zona bella en outro día gris Tan triste pero vou por dentro tan feliz Por facer maxe como un lápiz E crear este tapiz tan de cor E tan repleto de matices Eu son, son outros cuentistas que vive na fenda Poder dicir algo a Deixadesme dicir unha cosa Que se um. me acaba de ocurrir Non ten, hai un pouco de cambio de tema Con respecto ao oh, maravilloso de, Que de chupa micrófonos. <ríe> <ríe> Perdón Gonzalo que iba, a dar, sea, dar a razón, preparando... iba a che dar a razón en algo Osea que permíteme Uf. falar eh, Observei que esta semana Que usan prepillo todos os camións posibles Que hai na carretera Observei que todos os camións de porquiños que, que se me puxaron diante do coche O que lle adiantei Entons des de Silleda, así que tiñas razón, así que tiña rudeza, non? Bueno, oh, pero os de Tabada apla tiña razón. <risa> <risa> pero, Perdona. É certo, así que somos polir outras. Porcina, a moito orgullo, gracias eh? Gracias porque deixarnos compartir. Pouca broma, eh? Eu digo, os de deixan por onde pasan os demais. Pasan ca, bastante de por medio, eh? cando che poñen, poden, cando che poñen o codillo no prato non protestas. Pois os porcos hai eh, que crialos nalgún sitio para que poida pues, chegar o so, codillo ao prato. Pois nora vos porcos de Silleda. Ala. Non tiktok Eu quero ser unha influencia para o hip hop Que che entre profundamente como un deep drop E acabar o tema facendo un puto mic drop Pois nada, despois desta improvisación Como hoxe estamos escritando rap Rachel pusese aí con flow entón... E busca a sección de Gonzalo, non? Veña, a palabra da semana Sí, sí si, sí, estaba de pedindo e aquí o tedes Chega a sección a palabra da semana Desta volta toca darlleos parabéns Unha vez máis a nosa benquerida Cepo pola recente publicación do seu libro Enxístole E precisamente votando o mando o poema que nos acaba de recitar Imos definir unha palabra que en él se reflícte Pradairo Segundo a raga, Trátase dun substantivo masculino cuxa primeira acepción comeza cun nome científico, Acer Pseudoplatanus, que fai referencia á árvore da familia das aceráceas, de copa ampla, casca lisa e agrisada, follas caducas lobuladas e dentadas, flores en ácios colgantes e froitos miúdos en sámara. Ben, se non entendiches nada, no worries, xa somos dous. Fala por ti. O dicionario proporciona noso seguinte exemplo ao respecto. Lía o xornal nun recuncho da Alameda, á sombra dun frondoso pradairo. E segue a coa segunda entrada. Madeira desta árbore, ilustrada coración, co o pradairo empregábase para facer puntas de lanza. Seguramente, a moitos e a moitas de vós non vos é o palabra pradairo, pero si sí a súa traducción ao castelán arce branco. Ese me decides que tamén coñecedes o vocablo inglés sycamore tree, se me dá unha perlesía. De todos xeitos, se non coñecíades este nome en galego, vela aquí o tedes. Agora xa podedes empregalo nunha conversa sen ter que botar man de castellanismos. É tan chulos. Paso pola vida que parece de mentira. Todos me miran cando se E conta má mentira. Aí vén, aí vén, aí vén, aí vén, aí como non ora da sobremesa. Veña, ímos a facer un pouco do mor. A ver, houve un problema. Non sei en que momento eu pensei, eu pensei que o pradairo era unha especie... Ou che deron pensado, non eu, outra persoa... Ou, ou alguén me incitou a pensar que o pradairo era unha especie invasora. Así que eu preparei o meu xogo de palabras sobre especies invasoras, e de repente entereime que non o era, romperon o meu corazón. Porén, como son cuadriculado e un chisco vago, non mudei a sección. Ajá. Así que, aí vai de todas formas Como para Dairo non me daba moito xogo Decidím falar de outras invasoras ben coñecidas Por todos e todas As avespas velutinas Ben é sabido, polo mundo enteiro Que se algo se nos dá ben aos galegos e galegas É poñerlle nomes curiosos ás cousas E con estas visitantes asiáticas Non ia ser menos Aí vai unha restra de alcumes que atopei na defunta rede social Twitter Agora xe ou x, ou x Que a mí me fixeron ris moito A ver se a vos tamén A ver, aí vai vespertinas, velutinas, brillantinas, botalinas, africanas, vellotinas, siáticas, betolina, velotianas, ciáticas, colombianas, niño de raza loba, galopinas africanas, valvulinas, estatinas, vesupinas, comunistas, vertulinas, beduinas, alienígenas, purpurinas, chinas, africanizada, ventolina, becutinas, soviéticas, alviras, bolotinas, asesinas, esta é a mellor, betolímicas, beluinas, betuleiras, betupinas, avispas de famosos, betulínicas, betu belutianas Bolotinas, Belúnias, Siberianas, Belentina, Estranxeiras. Por certo, a fonte é o 112 de Galicia, que foi recullendo estas denominacións cando a xente chamaba para dar parte do avistamento de niños de Belutinas. Justou vos, pois toca vos esperar por outra ata a semana que ven dámonos de baixa e gastamos o recibo dos autónomos fundímonos de costa costa e gato mira ti por tardan tantos do xeas en vir quitarte o niño da velutina porque que están anotando os, os nomes da, da xente parece no? a lista de postres dunha parrillada claro, mái tantos nomes vin un niño de... Eh, Betulinas, e teñen que ir ao dicionario. Amigo, brillantinas. A bastante máis, no ¿no? sí. eh, que van a estar prohibidas, perdón, esas, esas, esas serían un niño que atopara na Coruña ou un Vigo, si nunha nunha cidade un pouco máis cool, ¿no? Sí, brillantinas. Chegas si de purpurina. Porque eh, na miña aldea de toda a vida betulinas. que era un nome científico. Oh, Home evidentemente, todo isto. Eu tiña unha vecina que utilizaba a Ah, perdón, que Que, que utilizaba um, a, a palabra as velutinas para meterlle medo ao, ao seu neto, non? Que moitas veces aos nenos díxille, non sei que que van á policía, non sei que, era dicíalle <risa> Que non te metes aí que hai velutinas é, decía, Non vais debaixo da cama que hai velutinas é, Utilizabas velutinas para controlar o neto todo Bueno, o no meu pueblo é que ven o lobo Pero vos ides un paso máis alá Pois agora o lobo xa quedou que... atrás tá. É que, en todo o que veña de fora está ben Atentades contra os corpus e forzas de seguridade do Estado Por me vean é, é, Eu creo que é moito máis perigosa a velutina Por ser invasora é porque pode causar un xoca anafilático É porque dói no, moito cando te pica Mais coa lobo ou ca a policía o que te pica, <ríe> dobro, sí. antes con cartos, agora con tempo sempre contento. Clásico. Por certo, eu queria dicir con respecto a Pradairo, que a min si sí que me soaba esa palabra, curiosamente, non sabía o que era, pero sabía que existía a palabra Pradairo porque hai ou había, non sei se existindo un, un grupo de música folk tradicional que se chamaba Pradairo, córdome que tiña eu disco na casa cando era pequena, non sei se ha existindo, pero era polo que eu coñecía esta palabra. Ah, <tose> Iso normal, están pero alí espectáculo de verdade comeza no post concerto. Miso que somos expertos esta parafrasear, a fé para abrir a sección ciencia. Tróbame aquí, a sombra do pradairo. Aquí ata que a tarde revente en Sámara e nos veña o rouquén á lingua e xa non nos quede sol Que literario, é eh? nos quedou este comezo da sección de ciencia de Comaros Verdes Para que logo digan que as ciencias e as letras non poden ir da man Bueno, logo desta maravillosa definición que fixou Gonzalo sacada da RAG sobre esta anxiosperma vou aclarar primeiro de nada que se trata dunha especie autóctona e xa que estou por vou contar a diferencia entre especie autóctona alóctona e invasora Vamos allá que sempre nos vida a carteira invertindo na familia. O barco de Cangas vai petado especie autóctona é aquela que pertence ao lugar no que se atopa, pero non de forma exclusiva. A doitan ser especies cun área de distribución bastante amplas e precisamente o caso que nos ocupa que é o do pradairo é unha delas. É unha especie moi abundante no norte peninsular, pero non exclusiva. Por iso non falamos de que sexan endemismo endémismo como a Santolina melitensis. Compañeiros, compañeiras, comareiros, comareiras, que... De sí, que é un endemismo. Sabemos. É algo a... que é teu propio, que é de, de ti mismo. Non Que é como dun lugar en, moi concreto. No? Veña, moi ben, a ver esa, esa pista final que está marlendo. Sí, no, eh, a que fixo un pouco de trampa foi foi Rachel, porque Raquel puxo que a definición é que no sempre trampolleira. De el culta, ¿vale? Ela foi como que... Cando lhe diz a rapazada, abrido o libro na página tal. Sabedes o que? É, eh, empeza en xalero que pon xusto aí no, no libro. Rachel, tal cual. Igualiña. Eñadade, Raquel, que é un de mermo? Pois pues mira, conto vos. É aquela... Pero mira, Reix, se... que... conto o micrófono. micrófono, se pode ser, por favor. Perdón, especie. é que como me saliancian as veces, pois teño que... Non sei se pode falar ou non. Uh, a nosa AR o Laya. Ai, coitealos aquí, eh. É aquela que pertence a un ámbito xeográfico reducido, non se atopando de forma natural en ninguna outra parte do mundo. O sea, son únicos en súa especie e non sitio, non? Sí, sobre todo, Como as cousas no, de taboada no, Sólo existe que en taboada pues Claro, é endémica Como a Tarsi -sí Carvalheira Pois <risa> <¿verdad? risa> pues, pues por exemplo Pobre Tarsi, -sí, pobre Tarsi -sí. no, O po Tarsi -sí genial está -sí. Vos tides endemirmos? Non tides a tafóloga famosa? Non posto estar calado? Estedes porcos Demos a Ana Quiro, perdón, eh? O Sarzúa <risa> Onde <the> vai esa, eh? <risa> eterna, eterna <risa> Home, claro Sempre Bueno, veña, vou seguir Vou Sígue, pasar sigue, das especies autóctonas A dos precisamente Ao chiste de Gonzalo Que... Iba sobre especies invasoras que non é o mesmo que especies exóticas. Unha especie invasora é aquela que tende a colonizar lugares ou espazos con certa facilidade, mentre que unha especie exótica ou alóctona é aquela especie que non pertence ao lugar no que se atopa. Que sucede? Que habitualmente aquela especie invasora suele ser tamén unha especie exótica, posto que son especies generalistas. Quer decir que elas se adaptan con moita facilidade a lugares con características diferentes ás súas de procedencia. Ademais, consagran desparzar as especies que se atopan de forma natural en ese ecosistema Por exemplo, a erba da pampa ou a mimosa Igual non era necesario que tú se iran direto, ou que? Bah, tanto tá Está ben, iso queres decir que estás viva <risa> De momento É que non é un audio gravado que se pon claro da tua que tu non, que, <coughs> que se note Exacto Bueno, se queredes comenzar neste increíble mundo das plantas e na botánica en xeral, que eu creo que venga sobre todo a Gonzalo moi emocionado pois vou aproveitar para, para sugerirvos un par de aplicacións que son Arbol App e PlantNet Son dúas aplicacións moi intuitivas e útiles pero igual hai que coñecer conceptos como xámara Que opinan? En non sei, Emma <risa> Saber, sabes Será semente do Pradairo? Eh, segundo fé, sí <ríe> Porque aquí nesta zona chamase efectivamente sámara a ese froito, pero en xeral sámara utilizase para calquer froito seco indeiscente, co pericarpo en forma de a membranosa. O que para va... xente da pé do tamén valen? Non. No. Ah, vale. O populacho que palabra usamos que non sexa sámara. No, en realidade o que o que suelen ser é, pues, eso, un, un froito que é un froito seco indeiscente, quer decir, que non abre directamente. Ah. Que, que precisas, eu te precisado precisamente un exemplo. Non sei, unha un alandra? Non, unha belota non é. Palabro, é? Eh? que falar. Nunca escoitar a belota. belota. É como billota, bellota, pero... como de Adivinei no de casualidade, pero Por que? Porque és unha persona moi culta ti. Non, porque non hastemos sí. moitos porcos en en Silleda <risos> o que máis ilustres son as alandras. Entonces temos no, porque... de o que comen os porcos, non belotas, nin terterilla. bellotas, É? Eh? Tercerilla pienso de engorda, no coman landras es, Eso Entonces, en las pero ¿sino? es producción ecológica que también sí, tenemos que Vas, tía, ded por la tarde a las landras para botarles por los porcos Cada uno falla a sus escolares como quere Pues quiere. sí que me gusta recoger landras para los porcos Claro que pues, sí ¿Qué pasa? Que no entran tiempo Pues, ten pues ten a carne se da mejor Porque no entran tiempo, si no quería ¿Cómo se dice landra en inglés? A corn Anda I agree Que cousas aprenden aquí, en acorn, aprenden acorn, Entre acorn. entre a sección Cueva. ciencia, é é increíble, isto é unha maravilla. Eh, Happiness Giving Day. Casi, casi nos pillas o no, laño. Eh, sí, casi nos calado. A mí non me eh, Eu sabía, eh? pero non me acordaba. E eh, quedábamos como como as partes baixas quedávamos, e eh? sen nos preguntan unha cousa en plan, eh, bueno, poñeríamos pues unha respiración no entrecortada tú. Eu sabía, pero a miña memoria sí, no me permitía. No dixo fuen eu. Bueno, pues está. En cualquier acaso. Eh, que ya pues ven, igual. Maravilla esta sección ciencia, la verdad de que me encantó. lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Farruco foi ao mojiño, volveu cheo de fariña, el mojiñero no é, eu non sei con quen andaría, non sei con quen andaría, que mira como camiña, marchou volte por pola noite, volveu oxe polo día. Veña, veña, que esta canción gustalle moito a Emma, silencio, por favor. Perdón, podemos rectificar unha cousa? Sí, podemos. No. Eh, eh, Gonzalo estaba falando eh, o de, eh, a Belota, estaba dicindo con acento de Jamaica, ¿vale? de Jamaica <risa> pero en realidade dice Acorn. Ah. Acabo de miralo en Google, que ahora <risa> bueno. tampoco tiña idea. Pues pero nada. vamos a ver, estamos tirando pedras sobre o noso tellado o que? No, nunca. hai ah. que sabelo decir en galego, en forma de landra ou en forma de Landra, Belota, Belota. e Coen. E xa non interrumpimos máis. Ben, agora sí, agora si sí, chegamos a sección música. Houve un tempo no que o trap era novidade, o boom do momento. Como cando aquí as presentes escoitando a Daddy Yankee a Lópolos 2000, e pouco, descubrimos trrr, o reguetón. Ben escrito, porque o Aquino Ión escribí non mal. Son conscientes porque eh, o fixen moi a correr. Que pero... se sepa tamén que non po escribir Daddy Yankee. No. Que se sepa. Lembrades cando chegou o reguetón aquí. Obviamente. Porque o tiño ah, grabado na, na miña cabeza. Pois non teño tan gravado cando, cando chegou o trap, pero tamén chegou aquí en algún momento, a nós tocou nos medrar coa febre do reguetón, é o noso lunado máis ben coa do trap, que agora xa non é tan tan febre, porque xa viñeron outros estilos aínda máis mainstream como por exemplo o drill que eu tampouco describín, non o descubrín aí moito. Drill, en inglés, é un taladro ou taladrar. Pois, máis ben non é moi taladro, porque ten como unhas frecuencias así moi baixas, é un estilo Descutecí, curioso o drill. Eh, así, no bueno, no xa que de falamos de do trap, non falamos do drill, imos ver como soa o trap, inda que o levamos escoitando durante todo o programa, porque estes días, nos corredores do Instituto estivo soando trap e ademais trap, pois como non, en galego. Trap, drill, son xéneros musicais que se enmarcan dentro do hip-hop. Eh, o hip-hop é un estilo de música de orixe popular que naceu no barrio neoyorquino do Bronx a principio da década de 1970. e detrás do hip-hop, inda que hoxe asociamos así moito a cultura estadounidense, quen está é a comunidade afroamericana. esa raíz africana aí no, no que ven sendo o hip hop eh, volvendo o trap aquí en Galicia tamén foron nacendo nos últimos anos grupos deste estilo un deles é eh, Boyanca Costova que este que estamos agora mesmo escoitando <risa> Bojanca Costova, formado no 2016, é un dúo galego de música trap formado por Cibran García e Chicho, tamén coñecido polo seu proxecto Ortiga súabos, non? Que canta con Pili Pampi Hombre, Pois aí está tamén, tamén tivo outro grupo que se chamaba Esteban e Manuel, pero agora mesmo pois, ten Boyanca Costova eh, Ortiga, e creo que ten un grupo que se chama tamén Los Rastreadores co, con uno de grande amore, en calquera caso a banda procede de Santiago de Compostela e eh, pertence ao selo e productora Compostela, a Melona eh, o seu nome, curiosamente que o isto non o sabía, sempre pensei non sabía dónde sacaran ese nome procede da atleta búlgara de Altero ofilia do mesmo nome, Boyanca Costova, que parece ser que escoitaron na televisión e que lles gustou, eh, si que é certo que ten así como un nome moi rítmico ao igual que que outra. Traía brand, que traía sequiñada bra, que traía sequiñada bra, que traía sequiñada bra. Arranchalo con a espalda, se fiche la cama rota. Entre os seus traballos máis coñecidos están o EP Bella Canción Galega e os álbums Nova Canción Galega e os dous de sempre. Entre os que aparecen algúns dos seus temas de mais sona como Diego Tristán que xa escoitamos ou Muñeira de Interior que é este que vimos escoitando agora. Farinha, el muñeiro nome, el non sé con quen andaría, non sé con quen andaría, quen mira como camiña, marchou -te noite, volveu ache polo día. Tamén, tamén está o tema Colacao, que pase que censurei un pouco porque di cousas que para adolescentes igual non son moi recomendables. Pero é un tema que está moi guai, a verdade, Colacao tamén. Está guai que puxeres Diego Tristán, porque o programa anterior acabámoslo con a canción Ocelta. Entón, eh, non ahí, imos falar de fútbol, pero Diego ahí, Tristán, amor yeah. sempre. Colacao, Diego Tristán, o Muñeira de Interior, eu creo que son así os tres Muñeira temas máis coñecidos que canta. teñen. si. Sí. A parte o videoclip tamén. Sí e, e nada, pois e realmente chegamos ao final do programa que, que vos parece? Vai, Eu estar, creo que bem. cada día mellor é mellor como Galicia. máis linda, máis linda, <ríe> mellor e mellor. Ouche ceder a miña seción a lálle eh? <ríe> lo veo. Non tens ningunha recomendación para estes días Gonzalo para a xuventude e como outra. Sí comoa sempre. a mesma, no? a mesma. Ben. Pasalo ben e non mancarse. Que maravilla. Compañeirinhas, compañeiro, comareiros, comareiras Vémonos, escoitámonos dentro dunha semana ou que? Se non hai novedad, se non nos mancamos Moi ben, pois moitas grazas por escoitarnos Ya, ou día, porque se non que queda, queda, queda está, creo que xa de falei demasiado. Suficiente, no. por hostia. Está ti A aportación sí. de Acorn a Drill. Oixe <ríe> está ti Eu que quería quedar ben e fixeches metío É que <ríe> Pat, eh, patinaches. <ríe> quedamos, non, no, quedamos peor do que quedáramos antes é eh, que xa iso sí, pasa por preguntar o que é unha sábana. Sí. Afundimo <ríe> o barco xuntos, moi ben. <ríe> non pasa nada. Ata loguiño xente coidarse. Non tomou nada, pero baila, yo paso. cajarón muy de ir al interior porque no hay otra feria mejor a cama no cha demo ya che daba e que ninha que traía sequiña dobrada que traía sequiña dobrada que traía sequiña dobrada arrancha chelo cubo na espalda se fiche que la cama no cha